وخيرين انصار والمهاجره <سؤال> والاله <سؤال> <سؤال> الذين نوفوا وحده واصحاب الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمد صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا ابدا وما بعد فاوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا اخذ الله منفاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكم رمایا اقم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن به ولا تنصر الله سبحانه والعظیم رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کی تعلق سے ممیہ ناس کرتے ہیں کہ ختم الانبیاء تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی طور پر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا جو اس لیے طالب ہیں الوغان گنښې نوم پدې په کومې سره احترام حضرات علما کرام طلبه کرام مشایخ اعظم اولیاء دی مقام او زمانږ دې صوابیو ګردنوا پنځین مېنه ول ختم نبوت عاشقان دنا موسر سعادت پتنګانو الله تبارک و تعالی سره زمما په فوجي من خوشاله کړه اخبره انتہی بیمار مې په مجلسه حاغری محفل سعادت غنو الله پاک را تنصیب کا تاسو ته پته اعظم محفلم ذات فیل شفقد رزلتا سج الحمدلله کان فشن او دلته وم مارګو دیر خو بنوی للیو دیر بشارتونه به الله پاک نصیب کړي نن چې اتم کم کان فسی عملر دی طالب وم دا کلی د مدرسې خوبلی چې دې پندار ته جناب نبی کریم صل الله عليه وسلم او صحابه کرام کې فرما فرماشي وی دي او په هغې او صحابي باندې قللم لیکل شو دي په ما په کې سره محدثه کې اسواني غني رضي الله تعالی او په او بیان نبی پاک صل الله عليه وسلم وی را تو فرمای چې دراتلونکي اتوار کو ورځ بدلته د او د حفاظت پروګرام یا الحمدلله دا ختم نبوت سے لے اگر نق نقد نق دی دی اللہ دے بدر جیتا محکمت زمان دا ٹھولو نسیبو گردو لکی دے موضوع سرا تفسیلی بیانات تم شو دما کا ویر آغیب تفسیلی بیانات کئی محکم آیات کریم اس تاسو مخ کی تلاوت کو تاسو اکثر مگری علمائی کنامیت علمائی ضامی اللہ جل جلاله نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم تا لیومن محبت او دی وعده یاداش په انداز کې فرمای او اذ اخذ الله میثاق النبین لما اتتكم من كتاب وحكمه لما محبوبه غلیات کتاب فرما د انبیاء نداء و ادا ورسته کوي د دوستان دې مجاب دي او سر ملوشي هغه یو, یو ته یاد دي چې رحمتان کې فورا نو خدای کریم صلی الله علیه و سلم ته د روزل اغا وعده دستا پسر ما نما دکول پی غمبرانو نداو آداء غشتدا لما اتیتو من کتاب و حکمہ البتاق جذر کم تاثر تا دا کتاب و دا حکمتنا ثم جاکم رسول و بیاسنف دکول و پاخر کم پی غمبر راشی نتاس و انبیاء صرد اخفل نبوت پا دیمان دی و لامی تاکید و نونی تاکید سر مکلفی لتؤمنن به ولا لتنصرن نهو تاته وبپا غيري نبي مع بهم ایمان اور هم مدد کوي نن تاسو د لونګونو دي بار بار تشریحات اوريدي ندي خو ذهن کې یو سوال راځي چې آدم علیه الصلاۃ والسلام مولا بعثان سلام پورے د ایسیو په روان پر د ورکی نبی کریم صلی الله علیه و سلم قرانغه داول انت الله فقط ورمایږي چې استاد څنګه د چا دور کې راغلو تاسو په ټولی مانموړو ښا مخه ضروري دي او مدد بهم کوي لیکن نبی الله تعالی تو سلام د هيڅ پیغمبر په دوران کې را نږي محترم الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه و سلم مرکز نوبت ګرځول دي او الله جل جلاله ذات ام ازلی دے او ام ابدی دے دا لحنما سوا مخلوق شان چکم دے نو اغا ازلی ابدی دوارا نارے دا ہوا یوشی ابتتاہ او ابتدام شتا او انتہام نو دارنگی دا جنوبوت ام ابتتاہ او ابتدام شتا امتحاش تا دنیا تا جراری گلو کا نسبت جنوبیت اقتداء اللہ تبارک و د و سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام و تسلیمات نکلی دا اور بیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور باندی تکمیر ترخو لیدا لیکن نبی علیہ السلام سلام مرکز ده هدایت نو ادم علی سلام ابتداء اشوا اور ابتداء آدم علیہ و ابتداء او شوا او ابتداء عموما غدا انتهاء برعکس وی کمنه ثورکی هووی نو ادم علی سلام ما رینده الله جل جلاله هوته حوا به پیدا کرا ابتداء کی بناینا نا چنګو د لښان پر رفاهيګي زنانه ته توباو کړ او بیا د دې فلسلي جل جلاله اخري نسبت چې کله عيسو عليه سلام ته نسب کوي نو د دې ته جل جلاله د زنانو نارینه پیدا کوو او د عيسو عليه سلام د دې مریم نا ابتداء د انتها سره مخالف راله یو دویندا جل جل له د روح مخلوق پیدا کوي الله جل جل له هر یو مخلوق بخلاف ترتیب باندې پیدا کوي اوس کوم جناور عادي دی دغی تعالی تناسل ټول نسبته نه پوبو کی دی کوم جناور آتیشی دی داغی تول توالتنا ناصل آغا اور کے دے او چې کوم دی الله پاک داغی تول نسبتنا پا دی نسبت سر قائم گرزو لی دی اسمن اگرو آدم علیہ السلام الله السلام اللہ پاک پا جنت کے پیدا کو لیکن فطرت خاکی دے لہذا دی جنت نخطر آگے دی گناہ نوکڑے دی فطرتو خامخابر آکو گی دو د عيسى عليه صلوات والسلام نم فطرت خاکی دے نم دے ده بی بی مریم پا کی سلام سلام نم فطرت ملکی ده جبرائيل امين د بيبي مريم په گریوان کې پګوخي هغه سره د عيسى عليه صلوات والسلام نم فطرت ملکی ګرځي او چونکه د بيبي مريم بچي ده دغه سلف الله عندهم ادم عليه السلام ترسي دي دا خلقهه من تراب نو نم فطرت هغه خاکی راغې او د عيسى السلام زمستاسو عقیده ده زم دی د دوی اسمان کې دي اور په قیامت کې بنا دي لګي لیکن د دوی اسمان نه سره د نن ملکیت د اسمان نه بر نه ده فتلي ادم پیدا په جنت کې شو راکو شو کته زم کې تا او دا کله ادم اسلام فطرت خاکی لري عیسی علی السلام هم خاکی لري نیم ملک لري او جبرائيل امين اغم مکمل فطرت ملکی لري او یواند ملک نده یواند پرشتن نده ده طول پرشتو سردار پرشتن ده ده طول پرشتو مشر پرشتن ده لیکن ده میراد پا مقابان د ده صبرت المنتحانا سرد ملکیت سے فتر واندی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت مکمل اگر خاکی لري په مقام کرمه کې پیدا کیږي دا عبد الله چې ودا بینی وی په کور کې پیدا کیږي تردا مکمل خاکی فطرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم يوازي قدرت المنتهى ته نهه دیږي داغي نبردي ثم جنا فتدل فقال قاب او ادنى نو بالي کہ فطرت اگر خالق او منازل عابد کی کہ نین نیم فطرت ملکی عتال علیہ الصلوۃ والسلام او نہ مکمل ملکی فطرت علی ایت علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت 11 یاد رہے کہ مرکز موجود کے مقدم ہوئی او پر ظهور کے مؤخر ہوئی لیکن امی او سٹوڈنٹ جی میٹ کلاس اتلی اگر کاپی راوالی پرکار راوالی ده پرکار دوار اخدی یو کی پینسل وی یو تیره وی اوستر تو جی ده دار تیره علخنی لگولی نو دی پینسل علخ بانده دی ده دی دیره اگر مرکز نشی معلومولی اگر سانتر نشی معلومولی کدی هر چونہ قابل ترید آرٹسٹ ولی نوی کدی یو عظیم آرکیتک دی ولی نوی وتر tụجه اول دا روانه تیر څوک دي له غلي نو دي مرکز نه کی معلوموله او چې کوله دو دا تیر څوک له ګورا او دا پس د پنځه شه ورکو بلاته وی دا دا ادم علی السلام نسبته دا فلانه روانه اخر کی ایتاله صلالو السلام تا بیا خپل نبی کریم صلی الله علیه و سلم ترتیږي دا قلدہ دیرہ مکمل شو نمونتہ مرکز معلوم شو کہ مرکز او ذکرہ دیرہ شروع شو اوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر او کنتو نبیاں و آدم بین روح والجسد یا تحمیدی و کے حاکم صحیح حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی کہ آغا وقتی نبیوں کہ آدم علیہ السلام لا دروح و دی درمیان کیو دروح و دی جسی و زیوانی نوشوی او کداغین من و مندر وانی را کنید نو دزمکی و داسمان در تخلیقنا دو زرکار مختی اللہ پاک در سور یاسین تلاوت کئی در سور فاہا تلاوت کئی یاسین والقرآن الحقیم سین سید الحروب دے اللہ پاک سید الكائنات تا و سید الحروب کانی محافظ تیگی مشریقین بایر اس تدا اللہ نبیلے اللہ کو فرمائی اے دا کائنات سردارا ماستا ربت تدا قسم ضرورت نیشتا لیکن بیام دستا رب قرآن کریم باندی قسم خورم جو میں اسمعی سر ادا دکر کوم ان لکا دا منر مرسلی تدا حمیشن ادما نو مرکز هغه موجود کوم د ښکارې بنا کله چې دغه مرکز منته رښت په توګه وي دا چې د ټول اسلامي نومه باد الله سلام الله علیه و صلی الله و سلم مرکز جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم الحمدلله د دې عظیم histone په نسبت باندې الله پاک موږ او تاسو راجب کړیو زموږ مشرانو چې څه لَكَ حَتْ مَنَا مَفْتِي اَنُو رَحْمَانِ شَيْبْ قَوْسُ تَعُوِي الحمدللہ داټې زمونږ دا ټولو دا مسلمانانو مشترک ټيج دي او الحمدللہ نبی کریم صلی الله علیه علی و سلم زمونږ ټولو مشترک پیغمبر دي دا نبی الاستناده سلام پا ناموس ماوی په خدمت نموده ماوی کو دون ډېر قدر څوک ورته کوي دا زمونږ ټولو دا الله په درځي وعده ده چې موږ د نبی علیه السلام په شان باندې ارزه قرباني دې دماغ تیرې دل کې دې رګ رګ نه نبی کې اوس که تشوډه نه ته څه به نه لکه نن دې ډېره ډېره داری دا آغا ایدارو پو اشاعتت مانده منخ پر حکمرانان پدیبانده خبرون غوارو چه الحمدللہ منخ پر امن خلقیو عالمی مجلس تاپوش ختم نبوت یو خالصتا غیر سیاسی تنجین ده او دا تولی دنیا دا مسلمانو آواز ده منخ پر تولی دنیا ده چه کم تنجین تا اللہ پا دا نبوت دا خدمت سعادت نصیب کرده الحمدللہ آغا عالمی مجلس تاپوش ختم نبوت لحاظ او کمرانان دے آگا خبوری نیچی دی چی کم یادا نامو سے رسالت سر منافی دی یادا ختم نبوت سر منافی دی لیکن تازو تفجدہ دونی آج کے مخی پس ان کے سن اسم لیتا دن پاس کو چی یو کس مسلمان چو دادی اسلام بقاوی عبول نوی آگا کس کے بچان پلات مسلمان سے مرے اگر تام ستعام لا ویږي او محترم د عدالت او انسان بالغ کونه بالغ وي هغه او دی دمخه یو مسلمان وي کومې نک ته د عدالت او کار پورې شامل ورک عدالت او کار نه مخ دی مرځو د جنت جهنم ته یا پتی نبی لو الکو د پنجاب ته اسم یو تحریک چلے کې باقي تعلیمی ادارې بعد کار جنا نه ننبه پتن ادارو کې د کاغذونو وچی وی لیکن الحمدلله د دې مېبعه سوی ادارو کې تعلیمی ادارو کې 100 به صد مسلمانانو وچی قریب هغلي چې د دې تر قبلاني کې زمما 100 صد وږي ګانو مسلمانان پدې کې ګډه پکې نهانان پدې کې یا په دې وروسته یو وخت دغه د دې احترام کو رمندې مړ مړ شو دي لکه یو انتقاحي سنگین غره په څرګندې کولو چې دغه 19% فار په دې د قاعده نه یوسته اېنا اوه یو مشهور څندر چې ډاکټر ریاض الدين د هغه باني مو باندې او د هغه نوې یو باندې دا دا له دې بي د دشمن په نوم باندې نکو د پاکستان د دشمن په نوم اګر نه مته دا نعمت دی اغه مردار ډاکټر جګرام وي پاکستان یو لاله دي ملکه پاکستان یو لانتی ملت دے استقبول اللہ منگو تاوو کلانتی ستاغ روحانی پلار گولام کاجانے اگلانتی دے اگستاغ کی در مشر دے وقت که مردام سرور پرینیل کے کچھو دے اندر دراسیو دا سی کورو میدانون کی دماغر جنسیو کی زمانگی دا مباحری شلیس قبول کی کستاغ دے پاکستان کی کم مردار مشر دے زمانگی دا مباحری میدان دے کا تو خدمت مرته لاپ و فتاوه نکته غداو لاپ تا نو او دې همدغه شه اغا خبرې مې کیه کې مې مرګ کې به څه وشي دي ته ورځ د قیامت ته غوډه ته میا ته وې میا ته چې دې وخت مې هو دی او خدمت کوم ته دې خدمت نه بوځ شرخ دې وکې څنګه دې وویل لا اله الا الله له خاندان برحمت الله باور میاوځو چې د ټولې مې طاقت پایین کړي تر مې موشي ان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقانه موجودی ځکه نو موږ نه سوګنی شي نه پښتهږو موږ چې د پاکستان ووځي د اسلام د پاړه د الله د ویلو د پاړه د خدمت او خدمت د پاړه او د ناموس له خدمت د پاړه موږ نه وښته وزیر نمسیف پدی باندر ایپی سی بیٹی ملاکن حتی تاکستان مسلم لینک نن سربالالحانو راجات اگل حقون دی قسمانی کی شرکتوں پا داست نازی کی خبری مجی را یا ان پدی تیر ربی لوگ کے پچکوال دوان میال کے دا کرولا للمسلمانو یو جمال دا قدیانانو پر قبل اکیدی دا مسلمانو جولا سلوانو دا آقا مزیدنا بفایر انگوشو سلوان مسلمان دا خمیان یو شهید شو لینا بوری دیارو مسلمان افایران پا مقامی تارکینا لیدرس کریشو چی مسلمانو مزید تاوریلت اغه مسجد کې د تاسو پته دی دی پروتو تی پروتو د شرعو بوترې فرتې څنګه زمونږ مسلمانان ته حتاوي مسلمانانو جما او تا په دې نه ذلت کې اختلاف ليك اختلاف نشته چې اخای نه مجسم بدر مخم روح د عالم مکرم نبي محمد حضرت سينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله اخي د لہٰذا گمانگو کمرانان دے داشی دونا لیچ گئی او دیتا کمانگیو حق حق رکو ویڈا سٹیٹ آنڈر سٹیٹ پے گمانگی داری پدی مکر لگی دی که پچھا نام نگر چلی سیول کورٹ بن کی سیشن کورٹ دے بن کی او قادیانانو چکے میں پلیس نام پیپر چاپ گلنی اگر دی بننی ک دی او الحدر الله من چې سنګه د اسلام خدمت کوو د مسلمان خدمت کوو دا چې منږ ب خپل ملک خدمت کوو او ول ما زما ملک مل ګډله مع بچ الله مشهبي رامد ثماني رمهلهدي ح کړي ده الله د من د اسلام د مسلمان او د ب خکولی ملک پاکستان محافدي مجري الله د من طولو نراي شي تا د افان ان د ح الله ال آدمیددي